A fost odată ca niciodată. A fost odată o împărăție din care zmeii furaseră soarele și luna. Apele și munții, câmpiile și dealurile erau cuprinse de întuneric. Oamenii și divinele vor becăiau de colo până acolo prin beznă. O noapte tristă și fără sfârșit stăpânea acea împărăție, iar împăratul ei trimitea în toate părțile lumii, Vestitori care sunau din trâmbițe, băteau din tobe și strigau pe la răscrucele drumurilor. lui care va aduce soarele și luna și le va pune la loc pe cer, împăratului va da jumătate din împărăție și fata de soție!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 Și nici jumătate de împărăție Și nici împărăția toată Așa mi se pare vrăgitorului Să n -ai nicio grijă Numai dacă -ți ții făgăduiala Făgăduiala mi-o țin Am spus că te fac împărat fără să ridici un pai de jos Fără să vezi un smeu Ce drepte drepte ai spus Dar nu văd cum Eu văd Parcă te văd pe tron <sus> Tu știi că voi ară și caie mănâncă Mai să-mi <sus> Se i cineva. Cine? Greuceanu! Pe lume pereche. Fiar le știu de frică. Smei locolesc balauri, intră în pământ când simt, iar e fug de mănâncă pământul. Greuceanu! Cine n-auzi de el? Mi s-au muiat picioarele. Dar te rog să ai toată încrederea mine. Bună vremea, oameni buni! Mulțumim, domnitale! Mă rog! Dumneavoastră sunteți de la palat? Da, de, de la palat. Da, da. O fi dormind împăratul? Oh, nu, deasule. Se plimbă prin fața ferestrilor, îngândurat și trimite mereu crainici mm. în lume. Uite, uite, uite ui, ui, acolo. Îl vezi? Se plimbă printre lumânarea aprinse. Da, da. Mulțumesc! Cu împăratul am vorbă!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 Se sfătui Greucianul cu o multă vreme Îl luă și pe fratele său De unde îl lăsase să aștepte și porniră la drum Și merseră ei, merseră cale lungă Până ajunseră la faurul pământului Bine ai venit, da. cene. Bine te-am găsit, prieteni! De când mi-ai făcut și N-am mai dat pe la tine, de acum Dar acum de... ești la Greu Știu eu pentru ce ai venit Ia stai scoarea și vă odihniți, că am să bat eu bucata asta da, de fier. Da. Ia stai, Ia-te uită, greucene, meșterul îți face tipul de fier în roșit. Hii, și da. cum mai seamănă cu tine? Dar de ce oare? nu întreba, faurul inăzdrăvan și știi el ce face. Ei. Și cât de repede lucrează. Fierul parcă e o bucată de aluat în mâinile lui. Hei, calfelor! Să țineți tipul greuceanului în foc până voi spune eu să-l luați de acolo. Care să fie de trebuință?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 Și astfel află că zmeii erau la vânat în podru verde și că unul are să vină acasă de cu seară, altul la miezul nopții, iar altul la ziua. Mai mult nici nu-i trebui voinicul. Ieși din casă, se făcu iar om și se așeză sub podul pe care aveau să treacă zmeii. Te-ar a capul De ce te-ai speriat? Mie pe lumea asta nu-mi e frică de nimeni. Numai de greu ceanul. Dar și pe el, cu lovitură, îl la pământ. Aici sunt zmeu, viteaz. Nu, nu, Cum vrei? În săvi să ne tăiem sau la trântă să ne luăm? La trântă? La trântă, că-i mai dreaptă. <trui> tu mai ai băgat în pământ zmeului până la genunchi. Dar așteaptă... De mine, Așa cum ai avut și tu de oamenii pe care i lăsat în întuneric Și după ce greuceanul reteze capul Se așeză sub pod să-l aștepte pe celălalt Cu celălalt se întâmpla același lucru Spre zori auzi venind cătrănit zmeul cel mare Tatăl zmeilor bolmojea și bodogănea în capul podului din pricina calului său, care sărise 77 și de pași înapoi. Ho, oh, oh de ce te-ai speriat? Mie pe lumea asta nu e frică de nimeni, doar de greu dar și pe acesta a fost săgeată-l culc la pământ. Ei, zmeu, viteaz, ah, vino să ne batem! Să ne batem? În săbii să ne tăiem! Însulit să ne lovim, ori în luptă să ne luptăm! În toate că nu mă tem! Hai în săbii să ne tăiem! Să vedem! S-au rup săbiile! Însulit să ne lovim! Ni sulită nu mai avem! Acum, hai la trântă meu, Viclean! Hai la trântă! Pasă pasără țernită, adă-mi un pic de apă în cioc să mă și-ți voi da de mâncare un voinic. Corpule, adă-mi mie puțină apă dulce în cioc și îți voi da de mâncare trei și trei cai. Auzind corpul că e vorba de trei mei.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 Caute-le, Mie să nu mă întrugi verzi și uscate! Ridică puțin piciorul de pe capul meu să-mi aduc aminte! Mă, tu crezi că mie mi-arde acum să ascult minciuni? Chiar dacă nu spui, eu tot am să aflu, iar capul tău ar să cadă sub paloș! Greucene, lasă-mi capul pe umeri și-ți spun! În codrul verde este o peșteră perecată, acolo am ascuns soarele și luna, dar chei la cât nu se află și nimeni afară de mine nu poate deschide. Lasă-mă să ies din pământ și merg eu cu tine acum. Nu, nu-i nevoie, spune-mi! Cautele la rădăcina. Nu, ia puțin darpa piciorului de pe creștet. Că nu-mi pot aduce aminte. Nu, nu la rădăcina, ci sub piatra. Îmblic cu ca să-mi de sub picior? Nu, n-am nu, nu voie să fug. Ci să mă ridic puțin. tot se descuie cu degetul meu cel mic de la mâna dreaptă. La milă, Așa cum ți-a fost ție de oameni pe care i-ai lăsat pe întuneric atât de mare de vreme. Și după ce-i tăie capul, greuceanu îi și degetul cel mic de la mâna dreaptă, mulțumit corbul cu stârvurile zmeilor, iar el porni în codru verde să caute peștera, colindă într-o parte și în alta prin desimea copacilor, până ajuns într-o văgăună întunecată.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 luna, soarele, luna, luna, luna, luna. Luna, Mulțumit de cele înfăptuite, Greuceanu.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 atunci o să ne odihnim, că și mie mi ar ard buzele de sete. Hai. Dar lasă-mă pe mine să întreb mai întâi palotul, să încerc cu el apa fântânii. Am grânțele, bărbatul meu. Mm, asta era nevasta zmeului cel mijlociu. Se prefăcuse în grădină și în fântână ca să ne piardă. Dă bici calului frățioarei! Pornire mai departe. Dar iată că după ei porni îngoană să se înghită de vii, muma meu aici. Acum nu mai avea nici bărbat, nici gineri, nici fete. Și era așa de cătrânită, încât pe unde trecea, pârjoalea pământul și stârnea vântul. Ia uite-te prețioare înapoi și spunem mi ce vezi un nor ce vine după noi. Căluților, ca vântul! Ia mai uite toate și spunem ce mai vezi. Ah, se apropie de noi o flacără mare. Căluților, ca gândul! Cât ai clipi, Greuceanu și fratele său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 Scorpia de smioaică, când îl zări, deschise o gură cât ușoră și prin a sorbi aerul prin deschizătura zidului. Și odată cu aerul și chipul de fier înroșit al greuceanului. Și cum îl înghiți, și pierii pe dată prefăcându-se într-un munte de fier. Bucuros faurul care are atâta fier, porunci calfelor să-i facă lui greuceanul o trăsură și trei cai de fier. Când au fost gata, Cai de fier au prins să necheze Iar greuceanu, mulțumind și luându-și rămas bun Porni către împărăție Păi, Da. ia tu un cal de fier de la căruță În și du-te înainte și dei de veste împăratului să se gătească de nuntă Că-i vine să-i spun! Iată te uite ce poții e ieși de sine după căruța mea. Băi, vericule! Ți-a un cui de la căruță. dă jos și caută-l, ca să rămâi pără roată. Greuceanu sări și-și uită paloșul în căruță. Vrăjitorul luă paloșul și, pentru că era așa de greu, abia l târâ până la marginea drumului și, acolo, dându-se peste cap, acoperi paloșul cu o stângă mare de piatră. Greuceanul găsi cuiul, îl puse la roată, văzut stânga răsărită în calea lui dar nu-i trecut nimic prin gând. Fără paloș Greuceanu nu avea nicio putere și nici nu-l cunoștea nimeni. Dacă-ți ții făgăduiala, îți dau fata împăratului și împărăția. Mărțin. Greuceanu a rămas fără paloș. Ție ți-am făcut unul asemănător cu al lui. Dar ușor, ușor ca să-l poți duce. Fuci repede și spune împăratului că tu ai ucis și ceri fata de da, da, dacă vine Greuceanu...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 El a doborât smeii și a adus soarele și luna pe cer! Minte, Mariata, n-am niciun frate și dacă nu facem repede nunta, o să te pomenești că vine o mulțime de gură cască să spună că ei au doborât smei. Mariata, fratele meu vine într-o trăsură de fier. Acum trebuie să pice. Mariata, trimite-l la închisoare pe omul ăsta, nu vezi că nu e în toate mințile. La să cu mincinosul! Să se facă pregătirile de nuntă!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 Un lucru curat. unu pe lume, Greuceanu, și acum opriți pregătirile, de opriți, pregătirile de opriți, pregătirile de opriți pregătirile de nuntă! Greuceanu se urcă în căruța de fier și într-o clipă se opri în fața stâncii de piatră.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 să arăt oricui ce poate puterea greuceanului. Să vină aici, nerușinatul acela care a voit să te amăgească. Să vină! Iertare, greucene, iertare, mm. măria M-am potrivit unui vrășmaș, unui vrăjitor ticălos. Eu nu te iert. Nu i-am iertat pe cei care n-au reușit să ucidă zmei. Cum am să te iert atunci pe tine care ai vrut să mă înșel? Dar fratele meu, unde e măria N-a ajuns până aici, nu ți-a spus? Ba, de ajuns a ajuns și de spus mi-a spus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 Că mult ai și te-ai luptat ca un videază. Luați-l de aici, pe ticălos! Să se facă pregătirile de luntă! Să se facă pregătirile de luntă! Să se facă pregătirile de luntă! Să se facă pregătirile de luntă! luntă! Și-a fost nuntă mare și multe veselie.